نیاد که مطلب دا چه قرآن تبا پیسه لواپس کے او حدیث تبا نو آپس کے دادی دا مطلب معلومی گی جواب دا دے چه قرآن تبا مو آپس او حدیث تهم صورت نسان اگر آوالوئی نمبر پینتیس وَإِنْ خِبْدُمْ شِقَاقَا بَيْنِهِمَا فَبَاسُوْ حَكَمَ مِنْ هَلِهِ وَحَكَمَ مِنْ هَلِهَا يَو حَكَم بَا دَ سَدِي دَ طَرَفَي وَبَلْحَكَم دَ خَزِي دَ طَرَفَي دل او پیس لکاون کی بسوگی سڑی بای پیس لکاون کی دخزی او دخاون دا ترمینزا دارنگی آیت نمبر اون ساٹو گو رئی یا ایهالذین آمنو اتیلا و دی رسولا و اول الامر منکم خوندان دی له استادونا اتیلا و کې اتیو رسول ب کې دا علماء ب منیم و فی شاین فردوه ال الله, كَ كَ اللَّه و الرسول کې اختلافه برغه یو مساله کې واپس کې اغرل الله و رسول ته یعنی قران او سنت دا رنګی 3 سی نمبر یا وإذا جاء أمر من الأمن أو الخوف آذوا به ولو ردوه إلى كوابس الرسول كوابس كريم يد لرسول دا دلتا كيسو إلا الله ونويلي ردوه إلى الله دا ينويلي ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهما خاوندانو دا لم تددين رسول أو علماء يادكل سُنَّتو أو علماء يادكل ندا پېښلابه کې د الله په کتاب او سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم خدای الله په کتاب او سنت باندې تنه پويږي مدا باندې ټولانې کې چې څوک په قران او سنت پويږي پېښلابه غو ټولانې کې چې دا را له قران او سنت پرانا کیوکا غیر مقلدین وال ويې مابه کې چاروستي دي ورته لا پر دې کې چاروستي دي هاتو چانه پیدایي ها بیا خود پلارم ممنوی حرامی ذالکم اللہ ربی علیه توکل دو ویلی اونی با دا سیبتون والا اللہ رب زمان پدبانی مزان سپارلی دے اللہ تارا گرزول بشم پیدا که انکی راس مانو نوزم کدے گرزولی تاسول را من انفسکم ازواجا دا نفسون استاسو نبی بیانی او دا سارونا ازواجا جوڑی جوڑی یدرا حکوم فی ها پیدا کئی تاسول را پدی حالت کی لنسى كمثلية ونشتره پشان د مثل دا الله سا شه دا الله وردن كه لدن كه دي دا الله لرا کنجان دا سمانونو دزمكو دي يو ستو رزقا پر آخير دا چالا چه وارو تانگئي يقينان الله پارشبانه پويا دي شرح لكم بنا ديني وصرغن کنه تاسته دينا ما وصابه نوحا آج حكم کنه باغبانه نوحا لسلام والذي اوهنا الهي لكا ایا ګیدار جوه میګړی دا تا پدی کنده د توحید مسله دا و ما وسینا حکم کړي منګا پابان ابراهیم علی السلام موسی علی السلام او عیسی علی السلام دا او ایثوبلیو ان اقیمو الدین دا چې باباندیو کړو دین ولا د تفرقو اقیمو صلات کې ما باباندي معنی کړو ام ولا د تفرقو متسنس کیږي قبر علی المشرکین ګران لګی دا خبره په مشرکانو گرانل ایب مشرکان وبانی ما تدوه ملین ها ااجرابل او دی قران دا دی الله او یت دیلی الله پسند اخبل دربد چالج وانی و ی دی الی مینیب توفیق ور گئی اخبل دربانی اسو گو چر اگر دیالاتا و ما من بعد ما جاهم العلم مگر رسل عنا چرغلی بغه هم به نوم د وایې ده بوغزنه خپل منځ کې اخبار رسو سره اخبارو رسره بوغز شروع کړی دي کچ رنه وې کې امام کې شي وې په تأخير دا ځکه مې ربکا درستانه الای جلم مسلمان دې مقرره پوری په سلام شي وا په منځ دای کی و ان اللذین مشکا غسانور سول گتاب چور گریسو ای کتاب رسود دینه لفی شکې مریبه خامقا پشکی نیده دینا لالا شکون کی فلی زالی کافدون نده دی وجن خلک را بلا دا اللہ توحید تا او دا اللہ دین تا وستقیم کما اومیر تا کلک شا سنجو کم شمیتا تا دا دانچی ارپا حکمت ما سالکو ما نان کما اومیر تا سنج در تا اللہ ویلی دیم و لا تتا می احواهو ما مروان اگا پا خواهج دادی بسی او آیا ایمان میرا با سوجرا لي الله يالا نكي تام نا عمرتو ما تا حكم شويري لي عادل بين گوم چ برابر والو گم او تاسو کي مساوات قائم كم الله رب زمنگي راستاس دي من لا بدلي زمنگ دا ملونو دي تاسول را بدلي تاس دا مل لي لا حجتا بين نا و بين گوم نشتے جگڑا پمن زمنگا من الله بجم کي منگا ويليل مسوير دي الله درا گر دي لي دی الله د برابر او ګرځي او قیامت کې به بیا په سلی کېږي ال دا بیا په دلېږي والذینا یحاجুনা آګه سان چې جګړې کوي په یوالید الله کې مېن بعده مسوجی بولهو رسداینا چې قبول کېا شوی را دلره د دې مسلې حجت لهو حجتونه لهو دلره د دې مسلې حجتهم داهیزا دلیل لوی بیکاره ری دربین پنی زره د اشكام خلق جاگره كي دا الله په توحيد كي نو باوي باني الله محرون لگه, لگه يو دفئه پا لگه يو دفئه دا حجتهم دا هزا دليل دا دي بیکار دي پنز دراب باني دوئ ما دفئه والهم غضبون بدي باني غصد دا الله غضب دي دا الله او درئ ما دفئه ولهم عذابون شدید دي لرسخ عذاب دي الله الذي انزل الكتاب الله ذات الجلاله اللي کتاب بلحقی د پاره د کارګولو د حق او د طول کتاب دنیا کې خو کټماټر د غسل ناګریم تل به توله بیچرته ټماټر نه دی راغستې به توله بیچرته ټېپر نه دی راغستې به توله او د خپل عمل دا به توله نا نه د پارس ته لوکان دا, دا لنشت چې پاغي اوتلی د دې د پارس نه اپ نشته دي چې پاغي باندې ناپ کی قران او سنت د دې د پار راغلی دی دا طول دی پری باندې دا د تول کتاب دی پری و خپل ملونت علی خپل عقیده پوتلا چې تب خپل عقیده نه تلی عمل پنه تلی نو قسمون لیسل رالی بیا او د سحات په میدان کې څه لگ دی ول میزان د تول کتاب دی وما يدريك الا الساعه قريب تاته تا سپه ددا شای چې قیامت نږدې وی پیغمبره تاته تا د قیامت پتا نشته یستاجلو به الذینا تلوار کوي پریبانی پری قیامت ها غسان لاو منو نه بها چی مان لري پدی ولذینا منو غسان چی مان راوړې یری کې وی دی دینا ویالمون ابیگی انحلاق چی داریشیا لري دا رتیا خبره ده او دا ماته میلاویږ او یا د قیمت او چې کوم دی نو د خپل عمل په قرآ سنت باې تلی دی دته قیامت قیمت پته لې دچی ک سختی ده نو د هغین نه یریږ دقرآ سر داقت باې جون تیر کو اوقرآ ته سعد کتاب و رشتتی او د ټول کتاب دا ورته وی عددی خدمت که یو د دکه یو نور دیوئی الله خبردار ان اللذین آبی شکای کسان یو مارون آج شکای پا قیامت کی خامخواب گم رائی لری کدی اللہو لطیفن بیبادی اللہ بارک بین دے پخفل و بندگانو یا محربان دے پخفل و بندگانو یرزقو من یشاو رزق چاله چالچو واری دا اللہ طاقت والا غالب دے سووچ را د لري د فصلله خییر د بدل دا خرت نیدله فيارځ زیادالې بهکوو د لره په فصلله دکې او سووچی را د لري د کارونې د دنیا وربه کوودته دري دنیایا نه دنیا غړی الله بدلله در کې او د لراپ خت ک برهخه اله هم شوورکه او ش لره د بری خاوندان چې جوړکړی د لره د دی نه ما لم یاظم بهله آغا چې جازت نه کره پاغی بانده اللهم ولو لا کلمت الفصلی کنوی حکم ده بیلتون خواه مخواه پیس علا و شیوا ده دوی ترمینزا ظالمان خواه دوی نرا زاد دردناک ده اینی با ظالمان یریدون دون کی داستان آشی گلی دی و هو و واقعا بهم او دا توقی دا راد دون کی دی پدی پوری دا دی سزار راد کی دا پدی بانده آه کسان چی ایمانی راولی ده عاملی ګړې بنیک په باوجود جنت کې وای له ما عائشہ او نه دربې ما دل راځي وی چې غواړي په نذر عبد دی دا هنده کامیابې دی ذالک الذی دا بیان أغوې چیزې ورګې لاف په لوبندی غانو آگسانو د ایمان راوړې وې عاملی ګړې په طریقې د سنت ورتو لا اصل ګوم علی اجر نو واړم تاسو نه په دې بیان صحیح وځه إلا المودة في القربان إلا المودة في القربان د دې سو دي یا معنه ده یا مطلب او معنی دا ده یعنی س د نغوارم نه په خپلوان می یي آسي را سره دري گئی دا د نغوارم إلا المودة في القربان دوستي په خپلولای کی ما زه را دوستي و ما سره پخپل وې ې گئی بله معنا دوی زما د خپلوانو سره مود د طاف قبا دوتی زما پخپلوانو کیو کوي زما د خپلوانو سره ینی زما چې کم صحابه نو دغی سره میو کوي او دغ سره محبتو کوي درمه معنا ما إلا المودة في القربان مگر دوستی په خپلوالې کې یعنی خپل اړیکه متس متاس نس کاوي مي خرابوي دا لا ايتاتو کې د الله تابعداريو کې دا, <دا دري والا مطلب واجب دي کېدې شتري والا <دا دوستی دوستي په خپلوي زم ما کې دوستي زم د خپلوانو سره دوسی بخپل خپل والی کی دری والمانی کی دیشی زدہ نصیرت دا والم چې خپل ولی را سرو کئی زمان ملگر را سرمین او کئی اور نبی علیہ السلام بخپل و ملگر را دیر خفا کی دا ومین یک داری بحساناتانا او چاچی اگڑا نیکینو زیاد بکو دلرا فی آپ ادی کی حسنا دا عجر یقنان اللہ بخون کے شکور قبل اون کے دامل د دا انسانا هم يقولون افتراه للهي كذبا ايا واي دا كافر كي جوڑي پا الله دروغ پیغمبر پا دروغ الله دروغوي فإن شاء الله كوالي الله مضبوط بكي مضبوط بكي زلستا يختم على کا مهربوي پا زلستا باني يعني مضبوط بكي ستازل ويمح الله الباطلاء لري كي الله باطل ثابتين حق لرا بخبلوكم يقنان الله في الريب خاون دانو دسينو وهو الذي الله أزاده يقبل الطوبة جي قبله توبات اقبله بنگانونا ويا فاني سيئات عفقه ده گناه انونا ويا لمو ما تفعلونا فهي قباسو شك ويتاسو ويستجيبو الذين آن يستجيبو فمانا ده يجيبو بانده فائل الله ده مانا ده يجيبو الله الذين آمنو قبلی اللہ عمل دا اکسانو قبلی اللہ عمل یا قبلی حکم دا اللہ دا بلا معنی دا یستجیب پا معنی دا یتلوگو باندی رازی دی که پایل اللذین دی نو معنی دا او مپول دا بی محضوف دی معنی دا شو ویستجیب اللذین آمنون طلب کئی حکم دا اللہ اکسانو جی را نه راول بیا مالک دې نیک زیاتې دې لره د خپل فضل نه الله به لره زیات ورکی کافران دې لره عذاب ساق که کپاره خله الله رزق به نېګان را لږه غفلت اردو سرکشي به کړي واپس مکه کین ګال ټولو خلکو له یو شان رزق ورکړي نو ټولو با فساد کړي وي او زمکه بورانه شي ووا زګچ دې یو بل مشریبه نه مناله د یو بل مالداري به نه دا دنیا الله فوفرق پیدا کړی رسول غریبانه غریبانان څوک به کې مالدار دي غریب مالدار ته محتاجه کړي او مالدار غریب ته محتاجه دی محتاج فساحت کړي په سمګه کې ولک یونه زلو بقدر معاشه لیکن رالي په اندازا اچو وړي ا غریب چې ویني په الله نعمتونه برشي را کړي د اخري که سمره نیمتونه دی خواگه خواگه اغا خوریم پاگه مالدار و بانه اکثر و بانه اغا خخه نیمتونه دی مالگه اوداشان خواگه اغیبه بند کریم اینهو یقینن اللہ بندگان و بانه خبردار لیدون که وی اللہ ازاد دیچی را لیگی باران ممبیم با دیما قندو چې داینا چی نو میدشی خلق که او خورا ایخ بالمحر بانی، اللہ دی پامنگا در احمد بارانو نووری. دا اللہ دوز دیستایل ایشوه، باز دلائلو دا اللہ نا، دی دا ایج دا اسمانو نو دوزمکو دی، آچی خورا کنی پا دیز مکاس مانو نا کی دا اللہ پا جمکو لو دوزی باندی، کلچی واری قدرت والا ری، اللہ راجم کیا دا طاقت دا اللہ شدام. وما اصواب کمی مصیبت اینا، نرسیتاستا مصیباته یا هغه چې رسیدلې تاسو سره مصیباته فبې ما کسبت ایدیکم نو دا به سبب دای چې ګړې لري لاسونو تاسو هوا په کې د ډېرو نه نه تاسو خلاصې دونکي پزما کې نش دې داز العابد الله نه څو اسنین دادی بازې دلایل د الله نه الجواری لوی لې کېشته دې په دریاب کې کلاالم بشاندو ګرونو کو غواړی لریبه کې یس کې ن او بې هوا فزل نا رووا دا او به ګځ ولاړی الله ظهری په شای باند دریاب دا خو د الله خوښو د الله قدرت دی دریاب کې کشتې روان کړی دي هوا په ک چلیږي کاله اوغ خل او دا هو دله نو ک ششت به د دریاب د پاسه ولاړی او څوک ب چېلولی نشی بیا خدا اللہ قدرتونی دے انسان لے نعمتون را لے گلی دی او نعمتونی ورتا دیر ورکلی دی, دی خود شکر انسان لا پکار دے انسان شکر سنگو باسی یقین اندی که خام خواد دلائلی ہر سبرنا و شکر گزار لران او یوبق ہون یا یا حلائکی دا کشتئی پس او دا مالو آفقی دا دیرونا و یا لمن لذینا پویخ کارکیا کسانم چی جگڑی کئی پیاد دونو زمان که نشته دیلران دسو کلاسه اونکه پا ما اوتی دومین شه این نو آغا چه در کشه داستا سسید و سنعمت و سمالداری پا ما تاون خیات دنیا نو داسته که دا جند دنیا دا آغا چه دا دی غور دی او میشه دی کسان لران چه ایمانی راوله ری پا خفل را باندی دانس پاری آغا کسان یا چه دنیبونه کبای را چزان سادی دې دلوي ګنااونو نه اي سم شرك اعتقادي تي مراد دي وال فوا ايشا د بهاي نه فوا ايش نو مراد شركي په لين و اذا ما غذبوهم يغفرونا او ګل اج غسجين دوي مغلي کسان که سان جو حکم مانه د خپل راب درز مونزيو ګا حکم نوي بی شورا بينو مشوره خپل مینسکي مشورہ خپل مجلس کې کوي دا نه چې تاکار بلدین کومه او مشورابه نه کومه ورلان دله پاره مشوره وکي میټینګ او جوړه وکي وامن مارزق نه امنفقون دا سن اچور ګړم دی دیتا خرج کوي بلاره د الله کی سو اوامیر شو یوی استجابول ربهم دې مقام او صلات دریم امرهم جوړه به نوم سلورهم مارزق نه امنفقون أوبينزم. وَاللَّذِينَا إِذَا صَحَبَهُمُ الْبَغْيُوَ هَا كَسَانْ كَلَاشِ وَرَسِدِي تَزْجَاتِ هُم يَن تَسِرُون دوی بدل آخلی بدل آخلی دانا چی دل دور کی رئي سبحان الله سوٹ ور دخل ده کی ده پنزا وامر ده ده پابندی با پنج پانج پیر وَجَزَاهُ سَيَّاتٍ سَيَّاتٍ مِسْلُوَان او بدل ده گنا گنا ده پشان ده بي زمانګ من هوږه ځر پینځه پینځه خبرې دا ثابتو دي چاشپک خبرې یو ملګری و, و مانګا استاد ته ویلي وی ما ټوپک لی دې لې یو ټوپک یې هغه پینډه او بل یو لزدا دي خوشپک دځه می چرته نه دیلې دلې شپک نمبر واله شپک دځه می چرته نه دیلې دلې یا پینډه دایشه یو لزدا دي هاش پکدا زینش دغه دز نه کوي وجزا او سیدین ریاتمیسلوه داغه نه دشمن نه یریګم ته بدله غونه غنادا پښان د دي فمنافا واسلها چا چا فوکل درسی ګمل اجر دد پال لا باندي وین یګینن الله میننه کوي ظالمانو سلام ولما انتصر ها مګه چا چی په توام په لا رسو د ظلم نه دا ګسان نشته بدی باندې یقینا گنہ او ملامتیا پاکستان کسانو دا چې ظلم کوي په خلکو و یا بغونا فی الارض بغیر الاق لټای پزنه کوي په سات کوي پزنه کوي بې مناسبه دا که سان دې دردناک دی چا صبرو صبر وکول من صبره خامخا غاسو کوي په دې شوکلک په دین باندې او غفرهم خوالو د شرکنا نه یقینن دا د زوانانو کار دی و میذل لیل الله او چاله چې بلاری کی نښتې غلره انس او دوسرے سره تدنا ای با زالمان ار کلا چی وینیا زاب حل ال امر د مین سبیله آیشته واپس ایت سلاره ویني بدایلره پیش کوله وشي په دې اور باندې خاصی نایریدون کی من ازل دی وجد ذلتنا غریبامن طرفین خبینا په کو دوستور کو باندې طرفین خبین په طرفو پټ باندې نه په کو وقالاللزینا وعی اکسان چیمانی راولی ده، بشکا تاوانیان دیا کسان چه تاوانی کلالخپلزانونا و احلی هم خپلتا بیدار پورست قیامت خبردار بشکا ظالمان پازا بمیشه که وی وما کانا لهم من اولیاء نوی دیل رسوک دوستان چندازو که ده دی بیدا اللانا وما یدلی اللہ و چالا چه بیلاری کیا اللہ لار خودون حکمومان ای د خپل را مقید راتو دا ورځ دینه نشته واپسی دا غی د الله نه مالکم می مال جاي نه نشته تاسو لا زید فنای په دا ورځ باندې نشته تاسو لا سوګین کسین کار سودمن من نکیر انکار سودمن فینعرزو ان کجری دیمه خواله و فمارسلا کال ایمه فیذا تنظیم سبلی او ټیلور کی فینعرزو کجری مخیوالو نو می دیلې کله تعالی په ضدانی ساتون کې ان علیک الا البلاغ دې تیم کې د نشي ګولې ماچونه خووب نه فردي هاه شپې نشي ګولې چونه بسخه بود کې د وخت ها ان علیک الا البلاغ نش دې تاوانه مگر رسول وين اذا ذاق من الانسان بيشګمنګ کله چوسه کو انسان ته خپل طرف نه مهرباني خوشاله شي پاغي کور سي بما قدما تهیدی هم پاسو چه گلی دی لسونو ده دی یقینان انسان ناشو کرده خواست اللہ لرحا باچی داس مانونو دسمو دا کودا یخ لقو مایشا پیداکی آقا چه گواری یحبو علیمین شاو ایناسا بخی چاله دا چه گواری جینکی دادا اللہ خود خزی کې کرده خواه جینکی دا ولی زکا عربو جینکی سپکی گرنه لیوی نو الله جین کوي مخککرې یالی منشاو انااس بخی چاله چې وواړی ین کوي هې من شا ذکوره بهخی چاه چې وواړ لکانه او یظمجه هم ذکران و اناسا یا جوړی جوړی ورکي ع کانه جین کور کې پارم ډک شي جالو منشاواقیمه او ګرض چاله جو واړی شډه نه هو لیمون قره یقیندا الله په قدرت قدرتله دی لوناور غونکه ازامن ورغونکه جوړي جوړي ورغونکه اوشن ګرځونکه دا الله دې دا یو ولي نشي کوله یو نبی نشي کوله او سوغ متصریب نشتم نه زور شتا وما كان علي بشرن نشته اختيار دې بندا چې خبريږي کی هغه سره الله الا وهيان وهيان مگر په طریقه د الهام ام ورای حجابه یا غا پردینا لکه موسی عليه السلام سلام او یورشله رسول یا راویږي رسوله و یوهی بیزنی نو و یږي بوګم ولبانه ما یشا چو داول وه مراد الهامو انه و الین حجیم یقینن الله او چه حکمت والا وک ذالیکا اوهنا الیکا د لارنګی رای اوه میګی تا تا روح امرنا به روح د خپل دربنام روح ست ویلی قران ته روح وی زکا پریبانی د روح تربیت کی گی انسان روح پیجوان دے کی گی ده درده دقلتا بارچا والی ده وی ده مقصود دل ده درده واللره جسل راگلے ده دن نرشا دیواللن پناشی دردو وی بیا رفاسا دل ده کی ما قتل مچستو شونه که تاسو نه شتوی قرآن ته رووه وی زګا چې دا د انسانانو روحونه یو بوډاګانی اږي دډو ویناو خو جدا خبری ځوانین ولې ملاد ماتا ده ملانه غا ساته دا بابا دا را چې درس کی څنګه شروع شي تر خدمتوبوري نه نهستې ډوډا ویننه دی بابا نن دل شرم نه درې دي تر دنم زیات بوډای <تصفح> روح هم می نام رینا تا خلاو آدم نوی کری ها درو دخبل دربنا ما کن تا تدریم الكتاب نوی تا پویاس چسر کتاب ولل ایمان او ندی ایمان پیجند ندی کتاب پیجند و ندی ایمان پیجند چه قرآن دی نپیجند ایمان دی نپیجند ولیکن جا اللہ نورا لیکن, لیکن گر ظلم دلر رانا چه قرآن دی نپیجند پیغمبر ایمان دی نپیجند ایمانا نبی علی صلواۃ و سلام روان دی بہیرا را دی د پوس وک نبی علیہ السلام د لس وکاله دی تپوس دی کئ د ایمان د پوس دی کئ نبی علیہ السلام د ایمان تفصیلات نه دی معلوم خو دی وطن کې او دی ملکی دومره پته دراته چې توحید ضروری دی د خلقو د پاره او زما قوم مشرکان دي او تاسو ټول مشرکان یی راہیب دی, دی ویلی دومره پته دراته نور د ایمان تفصیل نبی خطوحید ته ضرورت دی اغا بحیرار آحیب تیه دار خبرو کلده لسو کالو نویل اسلام پاغا وقتی ایمان دی نا پیجنده تا کتاب نو پیجنده لی ایمان نه پیجنده بعضی وی وی اول ایمان ذکره بی قرآن ذکره ده وی اغوی اول قرآن او ریده لی ده بی ایمان تفصیلی ذکره ده آورتا تا خو سلورن اشتیار کاره لگه تا ایمانو سا پوری جو ایمان کی کمر غلې دی ایمان او یقین سلور مېشتلال چی ایمان او یقین نزدکی دا په هر کاله سلور مېشتلګې ایمان او یقین لاته رسنه جوړ شوی قرآن دې نه دې ذکر استا ایمان د کميز ده شو قرآن سره ایمان تفسیلی معلوم شي ډلې او پیجنې د ایماندارې ډلې پیجنې ایمانو ایمان او پیجنې مشرک او کافر او پیجنې منافق ما کونته تدری مل کتاب ول ال ایمان پیغمبره تا کتاب نو بي جندلې قران نيمان دې نه بي جندل د ویرا ل دنبې له اسلام نه مشران شو او د نبي له اسلام نه غټ دا داخل کدي د نبي له اسلام خو دنیا د پیکرمن نو راولې اخو الله بس یو اخکارک او بیا لاړو فکرمن خدا خلق دي نه ویلو والا او دا, دا روزو والا ها نبي له اسلام او سلام هغه چې بدر کې تشکیل کونه د چلي ته تشکیلې کړې کړه ساري سيروزه کړې او د سالو رو میاشتې کړې دا هدا ورنګیدو خود کې شکل تشکیل ګو ناقص کم ترته کړی لري بلستونې ورته شو چې دغه غناسه چالو کړي هدا منګه چې لګیا یو د دیو جنا چې 500 سره دې تیر شي په کې یو تبلیغي هدا فکرمنه دا چې د دا د کې نه ناستل خو معلومیږي دا چې د قران ورته هیڅ نخکاری نه قران نه ډیر غد خلق دی قران ورته هیڅ نخکاری د قران نه او دی د قران نه فکرمن دی قران خو د فکر د پاره نه دی راغلی او نبی علیہ السلام کی ګرم نن او دوی د نبی علیہ السلام نو چت فکرمن دی ما کومه تدریمل کتابو تا ته پدنه وچی کتاب سه شری ول الايمان ایمان, ایمان دین پیجنم او یعقوب کتاب کار دی چې سی روزه ولګولن عالم خور د سر د سړی زوی نخیاري بیا ما یو کیسټ اوریدو د شیخ القران رحمت الله علی اې کی چې څنګه درسونه بیا ست تبلیغیان راله را غور درس بعد شروع تفریقی اګه څه په کې داسي خبره معلومین ناوی دي ته پوسونو شروع کړو یو پکې دی مولا ګوټه غونټه وغو پېت رازونه کول نو شیخ چې کله راګیر کله نو بیا ورته ستا زستا شاګردې او ازما چې تعلق جوړ شو وې تاسو رنو پدې باندې شیخ ورته او راځي چرګکی چاګوی شي ندا چې کړت کړت کړت کړت یو دغه کړت کړت کړت کړت هداه ټټ ټټ کی جوړ کی ټټ ټټ ټټ کی وځي راځي لګوله ټټ ټټ کی بیا عالم ورته سره عالم نخکاری بیا حاله کې نه عالم درجه ته چر در رسیدي شي انما یفشل الله من عباده العلماء هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون زه تاګه درجه ته سره نشه ها خو دا عالم درجه د سر نشه رسیدلې هغه خوب دی دا هغه درجه ته نشه رسیدلې په خپل باندې وای اله مو کې دا خبره کوي دا عالم خوب وو دو اوب عبادت به برابر نه وي خو په خپل په اله مو ذکر قرباني چردم نه کې یقینا ها اکرامه مسلم به وای اکرامه مسلم نه به اکرامه بلستان نه ها چې کوم ځای کې بلستان و نه اکرام کوي که یو کافر په ګبلستان راغلی نو دیو دته دی دوسر هغه وای ها دوسر غدانوري دشمنان ني د خوي ولي وېراغي ها یو سره د غشانونو اقا په واکه ته سيور زده کې چې راغه جی ته ویجې کوي کټه ول مخل اورغینو کټي دوی کټي شي جی بیا په کې دازیو ګری کټي شي جی خرتم بیا د خوي ولي دا ولي زکه قران نه بيجنل ته قران او بيج نه شي مانو بيجني ما کون ته تدري ملکی دا ول اليمان بیا د خوي ولي وې اخرتم دخدې ولي وی ما ګونده تا درې مل کتابو تن په دې چې سره بیان دي کتاب ول ال ایمان نه دی ایمان بي جند د مشرانې منګبد بد وایو د تبلیغ منګبد بد وایو زکه لامنګ چې ناسې دا تبلیغ ته ناسې دا تبلیغ کار دي مشرانې بهترین خلک دی او خلک دی دا بد بدمنګ نه او هغه د قران نه منیکیم نه Ha, خدا په خپل د ویګي کې کمې دی دا وزانو باسي ولل ایمان او نه ایمان بي دا دا منگا چې وایو نه دا ځه منگا اګه صبر تمام شي د دې وجنه چې تاسو غزان ته مسلمانان وایي کافر غزان ته نه وایي هغه کافر غزان ته نه ویني به د مسلمانانو کتاب ته خچرت په دوکه کې شرت کې نه کنا په خطا کې ورته شرت کې نه په خطا کې مرته نه کینی ولل ایمان ندی ایمان پی جنده ولیکن جان لاحو نورا لیکن گرزو منگ دیلر رانا نا دی بیهی من نشاو لارقو پا دیبانی چا تا چیو گارو منی بعد ناد اخفل و بندگانو نا اللہ ایسا چخفل بندگانو تلارخیم نو پا قرآنی ور تخیم و اینکا لطا دی الہ سراد مستقیم یقنان خام خاط توفیق ورکی پتراب دلار نیغی سرات اللہ اللذی لار دا اللہ غا لہو ما فی سماواتی چه دل ردی خبردار الله تا را کرزی دل دکارونو دی صورت کی دری کول او داغی جوابونه یو اعتراز چه آم کی دا خبرت کې دا بلچاند کنی داغی دو جوابونی اکلل دو ام اعتراز آم مولیان دی خلاب دی داغی جوابونی اکلل پینزو آم کتابونه دی خلاف دی دریم اعتراض و آم مولیان دی خلاف دا دی داغی ادو جوابونه اکلل صورت زخروفه تردید که دری سلوی اختم دی آو نزول که دریش پیتم د در صورت دی شورانا نازل شوه دی رابط ددی صورت دمخی سراب پگن واجو بانده دی یو هرګلای چې مخې صورت کې 52 یاد کی وی او كذلك اهنا اله کروه هم من امرینا ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان ندی یاد دې میاد کی ول کتاب المبین شاهد کتاب واضح پراتون کی مضمون بل وجا مخی صورت کی اسباد توحیدو کو پدلائیل اقلیاء او نقلیاء باندی ندی صورت کے بم اسباد توحیدو کی پدلائیل اقلیاء او نقلیاء باندی بلا وجہ مخی صورت کی ترغیب و قرآن کریم تا ندی صورت کې هم باور لګي ترغیب ورګي قرآني کریم تا دیو جناب ورپسی دا دیو جنا ورپسیه راوړو امتیازات د صورت دا صورت ممتاز ده دنورونا نا په دې خبره چې سورلې تخې جنو دعا بوي دارنګی دا صورت ممتاز ده د نورونا په قانون د ملائک باندې چکم په جهنم باندې مقرار ده یا مالکو دارنګی دا صورت ممتاز ده د نورونا په کول د مشرکانو جلولا انزل هذا القران على رجل من القريهين يزيم حاصله سوره دې سورته کې بلې شبهه اتمه شبهه رات کوي هغه دا چې د دوی په کې زمنګا خیر وي د دوی لاس الله تشنه بریدي دا غي جواب ووکی فلاولا ولا يملك الذين يدون من دوني شفاء الا من شهد بالحقيم چا لولا اختيار نه دي ورکړې ذمہ دار نه دي حميم والكتاب المبين شاهد کتابو مبینو چو واضح دے دا دی صورت پو مضمون باندے یا پخپل مضمون باندے اِنَّا جَهَا اللَّهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا بے شکا منگ گرزو لے دے لرا قرآن پو واضح جبا خامخا چاقلو لرئی وَإِنَّا هُو فِي أُمِّ الْكِتَابُ یقینا دا په دفتر عالیه کې و اصل د کتاب کې نه دفتر عالیه کې دین لا علی حجیم قامغادو چته مرتبه واله حکمت والا نو چته مرتبه واله کتابو نو دوی ته د بوډای باز جوړ کو هغه ارتی ته کاټکل و دې کې سخت خبره نشته ټوله بس نرمي خوګی دي نو کان ته کاټکل ګډي داغه باز نه محوګې دي ګړګړه بڼې دي او کليم افا نظریبو انګوم زګرا اے اړه استادونه پانه کتاب سبحان پواړو ل سره انګوندوم قوم مسرفین دا چی یي تاسو قوم مسرفان زیاتی کوي وکمر سلام نبی سورا ډیرا لګلوی پیغمبرانو نه پړم بنو کې ناراضي نبی مګر við وی باغ پورې ټوکی غوون کی خلاص مګل زیات د دینه په او تیرشي وی دي طریقې دړون باندې مسلو الاولین طریقې یا مثالونه دړون باندې ولا انسان داوم کته پوسکی دینه چا په هګرنس مانو نس مګي خامخبو وی چې په راګری دی لره غالب و یا بچا الزی الذا جاءل لكم الاردا چې ګر زولی تاسو لره زمګه واره ګر زولی تاسو لره په دې لاله کوم تهدون خا مخه چېلاررو مئ وال الذي نه ظلاې نه سممایاعزا د جرالی کې داسمان نهمان هووب قذ پاندزا پانچرنا بهو پرتکو یا تازهکو منګه پهې باندې بل د تمې داښار یو چا داګې راوبویستلی شي وال الذي خه لقلله واجه زا چې پرااکې جوړی ټولې او پراګي تاس لرائی ک ششتنا ما تر کبو نا چې تاسو بیسور لیکوي دغه پارا چې برابر شي زهوری ظهورې دی شاده باندې بیا یاد نه ما تر بګم نه ما تر تاسو چې ګور تاسو لیک را لته تیار کړه تا ویدار کړم ای زستوی کلا چې برابر شي تاسو په دې باندې وتقولو ای تاسو پاکی دا غزاد لرا چې تابع کړم دا او نو مونږه د لنرا توان لرون کې بزور ما کون نہ لهو مکرین نو مونږه د لنرا توان و اینا بیشک منگا رفبل دارا کرزیدون کیو و جعلو له من حبادی جزقا گرزو الله اللہ د دا بندگانو دا اللہ نحص داری انسان خواه مخانا شکر اخکارا دی امید دخاظو آیا نیولی دی آیا نیولی دی اللہ دا اصناشی جوڑی لونا و اسفاکون غرکلی تاسو پزامنو باندی کلاچی زیر ور کلیشی و ددی دا پاسج بیان کلی دی محر بان بادچالا ناں مثلا بمثال مثال وګر زی وجهو مخددا موصودان تک تور اوه و کذیمه ده دګیدغان نا او م یون شاو آیا چ لویږي بعد اپ کالو کی اوه وا فین خسام غیر مبینا او دا په جنگی نصر غندیدون کی مودالرا نصر غندون کی مودالرا پ کالو کی بجون دی یعنی جنای ټول عمر پ کی دیر کی او که لا پلانته وی مالا بالای والا مالا امبیل واغلا مالا لانی شی پلانین دا خو ټول مره ما شومایو الوی شی پکالو کی جون دیر شی ګوډا گئی وین را لوالا پلانای را لوالا بنگډی را لوالا او چې جنگ کې نو په جنگ کې دانخ کار کیګین نګری ذ دان او کلی دا د خدي سره خوان کی نو الله و اللہ رواکلل سلو سرداخوان نکی نو سلو لے روا نکلل ها غیر مبین یو خود جنگ نشی کولی خزا جنگی کمزوری دا و جعلو الملائکان پل مدعا نشی خکارا کولی پا جنگی گرزی ملائکو لران ملائک اللزینا کسان چې دی بندگان دا مهربان بادشا دینا سا جنکی آیا حاضی رو پیداعیش دا تاتوک دا ورور او چوبې لیکل شي شهادت وهما تا ددهي تپوس دینا وقالو وايي دی لوشا الرحمانو کخه خوه وې د مهربان باچا موږ به عبادت نه وکړی ته دی خدا خو الله غواړي الله را له سزا نه نو د دې وجنه موږ د عبادت کوم نشته دې لرا په دې باندې سېلم نو دې موږ رټکلو یونکې آیا را ادمي کړي دیتاب کتاب په مکه ته دینه نو دوی باغی موږ له لګون دي بلکه وای منګه مونډلې مشران الا اوم مدین په یو طریقه په یو دین اومګه خپلارو چارو د دې محتدون لار مونډون کیو دارنګینه نه نه لګلې په خواستانه په یو کلی کې راونکه مگر ویل دي مالدارو داغي منګه مونډلې مشران پهل الا اوم مدین په یو طریقه منګه خپلارو چارو داوی مختدون اقتدار کړی دا هغه پسې روانیو اقبل پلار نکنه بریدو دا تاسو نوی طریقه را ولی دا وی زڑک کلی مراتینگه که وی ختم دا غزارو مشرکانو نپادی شوی قالا ولو جیتو کوم اوی پیغمبارا کر کر راد نمکلی تاسو دا پا دیر هی دا سناشی مندلی تاسو پاگی بانیس تاسو مشران قالوا وایدوی دیشه کامنگا پاسو چلی کلیشوی تاسو پاگی یومن کر بدلا میواقستادو دینا او گورا زره کی شو انجان درو جنو اوس تفصیلی جواب کله چې وی ابراہیم علی السلام بل پلان او قوم ته زبی زارین داستانه شي تاسو باید ګوهی کته پلان نکره امادات کې پلان نکې په سی رواني نو ورته اعظم پلان نکې په سی رواني ابراہیم علی السلام د پلار مقابله کړی دا الا الذی مگر ازاتو چې پیدا کړی رې مال را اب ما خې ګر زولی دینارای کلی مپاتی شي فی اقیبی پنسل ابراہیم علیہ السلام کی خامخاچ دی راو کرزی بل متا تو هاولائی بلکی پیدا میور کری دا دی خلکو دا مشرانو ددی دا تردی چراغی دی داکو رسولت کارا و لما جا اہو ملاق ہر کلاچراغی دی داک قالو ها داسرون اویدوی دا جادو دے منگ پا دی یومن کر اویدوی لولا انزنو زل ولن نازلی کی دا قرآن علا رجلین پیو سڑی منل قریه دینه ژوند د وډا لو یو چې تایفو مکدا دا غړ غ کلی دي پدې کې یو سره منتخب شو په غړي قران نازل شیم جواب اهم یقسمون رحمت ربی کو ایاد بی ویشي رحمت درستا مغ ویشه لنه په منته دای کی مایشه دا ما راځ ګوزران دنیا کې او چتګلمینی بعضی د دې د پاسو د بازو پداره جو کې چونی شي بعضی د دې لرا پټو یوبل پور توغیږي چوغره د غلاندې وګره ته توغ تورانګلې وګره ته پلانې وره احمدو ربي ګا رحمت راستا وره داس نه چې دوی جمع کوي الله چې په چا مې ربانيو کینو هغه تور دیو کار څنګه دی ماغانستان درجه کې اوچت دی ولولا ای ګونا ناسو کنا ودا خبره چې شی به خلق یو ټولګې په ګوبر لجل ناله من یو بروب الرحمن گر زوله بامیو آغاچالا چی کفر کئی پا مهربان باد چا لی بوجود ایم کرونو دا دیلارا سقوفا چدونا دسپینو زارو و مارجا پولای علیها یزارون چی باغیبانی خیجی کرونو دا دیلارا دروازی و سرورا کٹونا باغیبانیت تا کیون دڑی لگئی و زخروفا ورکری بامیو دیلارا سرزارو و این کلو زالکا ندي دا ټول لما مطان خیات دنیا مگر سکا دا که دا خطره نوی مسلمانان نتا چې مسلمانان ودخبل اسلام و ایمان نواودی د کافر و کورونا و دروازیر سا بدسترو زروه او اخیره دا بنی زرستا متقیان لره ومیاشوان ذکری رحمان آغا سوگو چه شمکور شی د کتاب دا مهربان باچانا د ذکر دا مهربان باچانا شمکور شي نقید لحو شیطانا مقرر گود دلر شیطانا بوه وا له قرین دا دمل گری بیا چې دا الله کتاب نو واوري نو یاد یا چی او شیطان ور سره شی شي ملګری شی وانهم لا یسدونا یقینا دې خامخ باندې له سدونهم خامخ باندې دې لره دلاري دالانا ګمان کوي چې دې پسملار دی دي دا قران نه به باندې یو یې پسملاریم د قران نه باندې کړل او یرا منګه په ہدایت یو یې څنګه په ہدایت ګمرا حاضر نه بل شیطان خرګي شیطان در باندې خور دی حتی هر دی ځا جنا کلا چراغ مونږ وی وی هاي چې په منځ ما من ساکي لريواله د مشيخونو وي نو بعد ملګری وي فبيصل قرين مشرقين تثنيه او تغليبا زګه چې غالبو خبره داد دا ده چې دا تثنيه مَشْرِقُ الشِّتَاءِ وَمَشْرِقُ الصَّيْفِ دَوَلُ دَجِيمِ مَشْرِقُ وَلَيَنْفَعُكُمْ فِي يَوْمٍ جَرَى بَعْدَ ذَنبِكُمْ دَاسُ دَاسَاتُ زَكَى شِزْلَم كُنْتَاسُ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ بَاشِ تَاسُ بَأَضَابِ كِي گَڑوڙ پْرَاتِي أَفَأَنْتَ دُسْمُسُمَا آيَاتَ أَوْ رِكُنْتَا أَوْ تَدِلوَمْيَا يَا لَال گَئُونْتَا آسُ جِو پُگُمْرَائِ اسْكَارَ گِي نَنَتُ دَاسِ نِشِکَوَلِي او کون تل آواز نشه راوله شجوان ده ده نو ملی تا بی سواب رهی فا این ماه نصابه نبی کام که چری بوزو تاره را فا انا منهم منتقیمونه بیشه دینا بدلا رستون کیو ده دینا او سزابه لورکو زکتا پوری خنداگانی پشموزی کلی دیم آنور یا نکای او خیم تا تا اللذی اغازاب چو آدمی کلی دی سران فا انا علیه بې شګه منګا بدی باندې قدرت لرون کیو فز تام سیک به لدی مانګول کتاب او هېلېګه ژوند شي وتا دا الله کتاب باندې مانګول لهګه پیغمبر دا پرې نه دی زه نبی رسول الله میشن او فکرم داو دا الله کتاب خور اولو د دې اشاعت کول ان قال عشرات مستقيمه او دا فکر په زمانه کې د جماعت اشاعت توحید او سنت دی چې قران څنګه د دې شاهادت شو خلک یې څنګه زګیم اېسم پېنه غواړې او جرات پېنه غواړې وانه هو ذکر لکا یقینندای کتاب خامخای عزت ستاره ولې کا صادق قوم عزت دې دې کې ستای شرافت دې ذکرو کا ل ذکر لکا ولې قومه کا ابن اباسر زلانو مانکی ل شرف لکا ولې قومه کا ستو صادق قوم عزت دې پر کتاب کې و ساوته تسئلون ذرايج استاس نه ول قران ته بوسو شي د دې ته بوسو د الله کئ و سلمان رسولان قبلکا ته بوسو قاعده اچانې لګلنی په خواستانه رسولان وقل اج من دون الرحماني ايا غر ظلميني بيد مهربان با چاناله ها مددگاران چې موږ د خپل مشرانو ته پابیداری کړې ده نو ورته وای تاڅو مشر پسې زئ نو مشر ستاسو غو موسی عليه السلام هغه تاسو وویل نه دی منل داغه پابیداری تاسو وویل نه دا کړې د ګمراهانو د غلطو مشرانو ته پابیداری کوي په دای تر را لګل مو موسی عليه السلام خپل او دلایل او فرعون ته او ډلې داغه ته فقالو وی فرعون فقالا اوی موسیٰ علیہ السلام زر رسول اللہ رب ده مخلوقاتیم فلما جاہم بے آیاتنا هر کلاہ چراغی دیتا سمان پا دلائلو ناسا پا دی منہا یضحکون پای پوری خندا کولا موسیٰ علیہ السلام پوری اخندل او داغو دلائلو موجزو پوری او مسالہ پوری اخندل وما نوریم من آیتنا نقیم دیتا سموجزی مګر هغه لوی وی د خپل مثال نه او نيول مي د لرا په عذاب باندې خامخاجرا وګرځي او وايي يا يا ايها الساهر په ابراني جبه کې عالم ته وي زه که روس ورته وي او دو لانا دعا غواړم لره نو ساحر ته صدګانو ویشي اي ساحر موږ له دعا غواړا زه که په خپګي کې جادوګر خدلته په مانته عالم باندې دي زه دوی ورته داوي و کالو یا رو ه علیما دړه منږ لرا د خپل رپنا پبانې چې واده کړې دتا سره ی کې نر منګه خ کیو کو پهلم کا شفناان همموله ذابه هررکلا چې لري م کو دناذابهنا سا په دما ته اونک وادو لړ وادی مادی کړي او دوای چې کو مغوختېوه داې خلاف وکم اعلانك فرعون في قومه فقبل قوم كي ويوي ايه زماء قوم عليه السلي ملك مصر ايانه ده ماله رابع شئي ده مصر او دا ولی ده تجي چبه ايكي من تحت دي زماء دلان ده او گو رياغ ده رواني ده ولی ده موسى سرست ده داقا ولی کم ده داقا باچه اي کم او دا, دا مطمارد امیشه ده پارا یاده خ... خلقو دوئي چې زمما خدای ستاسو گاڑی دې ددسي دي داو چرته د مالدار سړی کار دی چاغه دا مسئله وکيم آیا تاسو نووی نهي هم انا خیر من هاذ الذی یا زغوره ما د دې سړی نه هو موهین چې هغه زیل ریس پکره خلکو کی ولا یکا د یوبین او نيซีน دا شی بیانو کوي خپل ډلې دان یوبین باځي ويده د پجبکه لوک ناتو خدا سره نه دا لوک نات نو فرعون چې دا خبره کړې دا لایقات یې وین د دې مطلب دا لري چې خپل ډله دي نشته چې تورته بیانو کې نو مونږ ته بیانونو مسالې کې تقریر وراته کې نن سبب دا چې کله کله وستا خپل جمعات خپل ګلې نشته چې زما په کې لو زما په جمعات کې مسالې کې فلکلی تلار شاہی کی مسئلہ او کا کنا چی دما پا کلی کی مسئلہ کی او زما پا جمعات کی کی دا فرعون ویلی و موسیٰ علیہ السلام تا چی ستاق پل اڈالا نشتے چی طاقتا مسئلہ کی او بیان ورتو کی حضر ورتتش کی نمال راقل او زما پاچی خرابی فلولا القیالی حصورتون ولی نشی غرزولی دتا بنگلی باہوگان راغو با هوغان نشته من زه به اندزه رو او جما ما هو ما یا راد یی د سر ملائکه مقدری نن جوختي جوختي یا زیبر سر ملائکه رواني من گووینو چې او ته پیغمبرم سپکو غانه کاوپل واف اتاو نو دا بدار بيدارشد فرعون یقینا ننو دی قم باش قانا هر ګلای چې غم جنې انتقام نه بدلهې غې دد نه غک مړل دی لړ ټوله په جاالله هم سالفه ممسله اوې ګزولدي ل را سالفا نه پاتې کې دون ک او مچال د پاه درروسته نو خلکو ن نه رال غیرې مقلدي منږه سال کم سالفه هغه صلف چې الله ګر ځوللي فراونیان نه ک سالفه پا دی بار سا روائی چی منصوب بسوئی صلافی صالحین نو آغا منگا یو منگ داوی تابدار مقلدين منگ داوی مقلدین یو تاسو خود آغی او که صلاف پا معنی بلا باند واخلی صلافا و او یا صلاف پا معنی دا قرصداری فلهو ما صلافا دل رخ پا المال لے آغا اصل مال لے راسو المال سود بنا